Agonie și extaz, pista 5 Se apucă să copieze desenele și terminase șase schițe una după alta Când simți că cineva stătea în spatele lui Se întoarse și dădu cu ochii de fața încruntată a lui Ghirlandaiu De ce îți bagi nasul în schițele mele? Cine ți-a dat voie? Michelangelo lăsă cărbunele din mână speriat Nu credeam că e o taină, eu vreau să învăț își recăpătă siguranța Cu cât învăț mai repede, cu atât mai repede voi putea fi de folos Vreau să merit florinii aceia de aur Apelul la logică făcut de băiat îl ajută mai puțin să alunge supărarea meșterului decât dorința arzătoare ce îi se citea în ochi Foarte bine! Am să mă ocup nițel și de tine Atunci, vă rog, învățați-mă cum să mă folosesc de pană Ghirlandaio îl puse pe noul lucenic la planșeta lui, o goli și i-a șternu alături două col de hârtie. Îi dădu lui Michelangelo o pană cu vârful ascuțit, luă și el una și începu să tragă linii. Iată grafica mea. Cercuri pentru ochi, unghi ascuțit pentru nas, uite așa, folosește vârful teșit pentru a schița gura și trage o linie pe sub buza de jos. Michelangelo... Îl urma cu mișcări iuțe ale mâinii, băgând de seamă cum la schițarea unei siluete, Ghirlandaio nu se ostenea niciodată să termine picioarele, ci le subția în jos fără o formă limpede. Ghirlandaio putea să atârne pe un personaj o bucată de stofă drapată în chip convingător numai din câteva trăsături repezi, putea să facă o femeie săltându-și fusta cu grație rafinată, să scoată curba plină de poezie a liniilor trupului, și în același timp să dea personajelor sale individualitate și caracter. O adâncă încântare se întipări pe fața lui Michelangelo. De când se știa, nu fusese mai fericit. Cu pana în mână se simțea artist, dând formă gândurilor sale, scrutându-și mintea, punând de acord inima cu gândurile și mâna cu cele văzute la obiectul din fața lui. Și-ar fi petrecut ore întregi la masa asta de lucru, desenând iarăși și iarăși modelele din sute de unghiuri diferite. o vedea bine zelul oglindit pe fața băiatului, tulburarea pe care o trădea mâna lui. Michelangelo, nu trebuie să desenezi de dragul desenului. O asemenea figură nu se poate folosi într-o frescă. Văzând cu câtă fidelitate el urma ucenicul său, Ghirlandaio o de pe masă încă două din desenele lui, un studiu de cap în mărime aproape naturală al unui tânăr sub 30 de ani, grav, cu obraji netes, cu fața plină și ochii mari, cu trăsături viguroase și linia părului frumos conturată. Celălalt, botezul unui bărbat în altarul unei bazilici romane, redat într-o strălucită compoziție. Minunat, șopti Michelangelo, întinzând mâna după coli. Ați învățat de la Masaccio tot ce era de învățat. Tot sângele pierit de pe fața oacheșa lui Ghirlandaio. Fusese oare ponegrit, socotit un plagiator? Dar vocea băiatului vibra de admirație. Ghirlandaio se înveseli. Cel mai nepriceput dintre ucenici îi aducea maestrului laude. Îi luă desenele din mână. Schițele nu înseamnă nimic, doar fresca terminată reprezintă ceva. Pe astea am să le rup. Auziră de afară vocile lui Cieco și Baldinelli. Ghirlandaio se ridică de la masă, Michelangelolo hârtia și pana lui Nouă înfășură schițele pentru omorârea pruncilor și când băieții intrară în atelier, sulul legat era înapoi la locul lui. Ghirlandaio ținea închisă în sertarul mesei sale o mapă cu desene, după care studia și schița în perioada de pregătire a unui nou panou Granacci îi povesti lui Michelangelo că Ghirlandaio muncise ani de zile ca să adune aceste desene lucrate de mâna unora Pe care el îi socotea maestri Tadeo Gadi, Fra Angelico, Paolo Uccello, Polaiolo, Fra Filippo Lipi și mulți alții Ore întregi privise Michelangelo vrăjit altarele și freșcele semnate de aceștia, cu care orașul era din belșug înzestrat, dar nu văsuse niciodată vreun studiu de-al lor. Nici gând, îl repezise ghirlandaio când Michelangelo îi ceruse voie să se uite în mapă. Dar de ce nu? strigă băiatul deznădăjduit. Acesta ar fi fost singurul mijloc de a studia concepția și tehnica celor mai desăvârșiți desenator ai Florenței. Fiecare artist își alcătuiește singur mapa după propriile lui gusturi și păreri. îl lămuri Ghirlandaio. Eu mi-am strâns colecția în decursul a 25 de ani. Tu ai să-ți o adun tot singur. Peste câteva zile, pe când Ghirlandaio studia o schiță de Benozzo Gozzoli, reprezentând un tânăr gol cu o suliță în mână, o delegație de trei bărbați îl poftire să meargă împreună cu ei într-un oraș învecinat. Nu apucase să închidă desenul înapoi în sertar. Așteptând până când ceilalți plecară la masă, Michelangelo se duse la masa lui Ghirlandaio și scoase schița lui Benozzo Gozzoli. După vreo zece încercări, izbuti să facă o copie pe care o socoti fidelă. Apoi, pe negândite, o idee năstrușnică îi trecu prin minte. Ar putea oare să-l păcălească pe ghirlandaio cu această copie? Schița era veche de 30 de ani, hârtia pătată și îngălbenită de vreme. Luă cu el câteva fâșii de hârtie, ieși în curte, își trecu degetul prin țărână și făcu probe, mânjind granulația hârtiei cu degetele murdare. Apoi scoase copia afară în curte și începu să înnegrească culoarea minte Coala. Hârtia veche a desenului era afumată pe la margini. Se întoarse în atelier unde ardea focul în vatră și ținu în fum fâșiile de hârtie mânjite de probă, apoi copia făcută de el. După aceea o așeză pe masa lui Ghirlandaio, iar originalul îl ascunse bine. În cursul săptămânilor care urmară, Pândea fiecare mișcare a lui Ghirlandaio. De câte ori maestrul uita să pună o schiță înapoi în mapă, un castaniu sau un verocchio, ucenicul rămânea în atelier să o copieze. Dacă era după masă târziu, o lua cu el acasă și după ce se culcau ai lui, făcea focul în căminul de jos și a fuma hârtia până ce căpăta nuanța potrivită. Până la sfârșitul lunii, Adună astfel o mapă cu o duzină de schițe desăvârșite. În acest ritm, colecția lui de după marii maestri, făgăduia să devină tot atât de bogată ca și a lui Ghirlandaio. Din când în când, Ghirlandaio se întorcea imediat după masă să-i mai dea ucenicului său câte o oră de învățătură, cum să folosească creta neagră, cum să lucreze în punct de argint și să întărească apoi efectul cu creta albă. Michelangelo îl întrebă dacă nu s-ar putea să deseneze vreodată după modele de nud De ce să înveți să desenezi trupuri goale de vreme ce trebuie să le pictăm întotdeauna sub veșminte? Întrebă Ghirlandaio În Biblie nu sunt atâtea nuduri încât să merite truda Bine, dar sfinții, răspunse băiatul ei trebuie să fie înfățișați aproape goi când sunt ținta săgeților or arși de vii pe rug. Adevărat, dar cine cere anatomie la sfinți? Ar fi îndauna spiritului. N-ar putea ajuta în portrete la redarea caracterului? Nu, tot ce trebuie arătat despre caracter poate fi redat prin trăsăturile feței, poate și de mâini. Nimeni n-a mai lucrat nuduri încă de pe vremea grecilor păgâni. Noi trebuie să pictăm pentru creștini. În afară de asta, trupurile omenești sunt urâte, greșit proporționate, acoperite de buboaie, scuturate de friguri și pline de murdării. O grădină cu palmier și chipa roși, portocali în floare, un decor arhitectural cu un zid drept de piatră, cu trepte ce coboară spre mare, iată frumosul! Nimeni nu-l pune la îndoială. Pictura trebuie să fie încântătoare, înviorătoare, plină de farmec. Cine poate pretinde că trupul omenesc are ceva din toate astea? Mie îmi place să desenez siluete mișcându-se grațios, însă sub veșmintele lor. Iar eu aș vrea să le desenez așa cum l-a făcut Dumnezeu pe Adam. Capitolul 7 Odată cu venirea lunii iunie, ar și țaveri Florența. Michelangelo, dădu de o parte ciorapii lungi calțonii, și își picioarele goale în sandale, purta doar o cămașă ușoară de pânză. Ușile din curte ale atelierului fură larg deschise, și planșetele mutate afară sub coroana verde a pomilor. La sărbătoarea lui San Giovanni, Botega. Și-a zăvorit porțile Michelangelo Se sculă vreme și împreună cu frații lui Coborâ la Arno Râu care străbătea orașul Ca să înnoate și să se bălăcească În apele lui mâloase Înainte de a se întâlni cu și lui De ucenicie în spatele domului Piața Era acoperită de un larg Coviltir albastru Brodat cu crin aurii Ca să înfățișeze cerul Fiecare breazlă își așezase Sfântul Patron în vârful unui norișor, Construit din stinghii de lemn acoperite cu lână netoarsă, Înconjurat de lumânări și heruvimi și presărat cu stele sclipitoare. Sub norișor pluteau, prinși cu cingătoarea de vergele metalice, Prunci îmbrăcați în îngerași. În fruntea procesiunii era purtată crucea Sfintei Maria de Fiore. În urmă se înșiruiau corporațiile de cizmar, de tăietori de lână, care mergeau cântând. Urmau cete de băieți îmbrăcați în alb și uriași pe picioroange de șase coți în alțime, purtând măști fantastice. Apoi, 22 de turnuri clădite pe care pline cu actor ce prezentau tablouri vivante din scriptură. Turnul Sfântului Mihail, înfățișând bătălia îngerilor, îl arăta pe Lucifer alungat din cer, Turnul lui Adam îl prezenta pe Dumnezeu creându-i pe Adam și Eva, iar șarpele își făcea apariția. Turnul lui Moise reprezenta înmânarea tablelor cu cele zece porunci. Defilarea i se părul lui Michelangelo fără sfârșit. Nu-i plăcuseră niciodată scenele biblice și voia să plece. Granacii, fermecade de decorurile pictate, stărui să rămână până la urmă. Tocmai când în dom începea Marea Mesă, un bolonez fu prins șterpelând pungi cu bani și catarame de aur de la cingătorile preacuvioșilor grămădiți în fața amvonului. Mulțimea binecredincioșilor din biserică și din piață se prefăcu într-o hoardă sălbatică, ce urla, spânzurați-l la ștreang! Ucenicii fură purtați pe sus de mulțime, până la postul capitanului corpului de gardă, unde hoțul fus pânzurat pe dată de cerceveaua unei ferestre. Spre seară, un vânt năprasnic și o furtună cu grindină se abătura asupra orașului, sfâșind corturile multicolore, prefăcând pista de alergări pentru palio într-o uriașă băltoacă. Bugiardini, Cieco, Baldinelli, Michelangelo, se adăpostiră claie peste grămadă pe după ușile de la Batistero. Să știți de la mine că furtuna asta s-a iscat așa, din senin, numai fiindcă nenorocitul ăla de Bolognese a furat în dom într-o zi de sărbătoare," strigă Cieco. Nu, nu, e tocmai pe dos," protestă bugiardini. Dumnezeu a trimis furtuna drept pedeapsă pentru că am spânzurat un om într-o zi de sărbătoare, religioasă. Tu ce crezi?" Se întoarse către Michelangelo, care cerceta atent basoreliefurile din bronz aurit, sculptate de Ghiberti, pe cel de-al doilea rând de uși, cu cele zece panouri minunate, unul deasupra celuilalt, înfățișând semințiile, așezările omenești, munții, palatele Vechiului Testament. Ce cred?" făcu Michelangelo. Cred că ușile astea sunt chiar porțile raiului." În atelierul lui Ghirlandaio, nașterea Sfântului Ion era gata pentru a fi trecută pe peretele bisericii Santa Maria Novella. Cu toate că sosise de vreme la atelier, Michelangelo băgă de seamă că era ultimul venit. Făcu ochii mari la vederea activității înfrigurate care domnea. Toți forfoteau de colo-colo, strângând cartoane, suluri cu schițe, pensule, borcane și ulcele de culori, găleți, saci cu nisip sau var, Punci cu praf de cărbune Încărcarea materialele Într-o căruță mică Trasă de un măgăruș și mai mic Și întregul atelier o porni Cu girlandai în frunte Ca un general comandând toștile Și cu Michelangelo mânând căruța Ca fiind cel mai nou ucenic Prin Via del Sole Până la emblema soarelui Semn că intrau în parohia Santa Maria Novella Mână măgărușul Spre dreapta și se trezi în piața Santa Maria Novella, una dintre cele mai vechi și mai frumoase din oraș. Aici primă gărușul dintr-o smucitură. În fața lui se înălța această biserică măreață, care stătuse neterminată la Cărămidă din anul 1348 și până când Giovanni Rucelai, pe care Michelangelo avea dreptul al Socoti unghi, se fericita inspirație de a-l alege pe Leon Batista Alberti să proiecteze fațada de acum dintr-o minunată marmură neagră și albă. Michelangelo simți cum, gândindu-se la familia Rucellai, inima îi bătea mai repede, cu atât mai mult cu cât în casa Bona Rotti nu era îngăduit să li se rostească nici numele. Deși nu pătrunsese niciodată înăuntrul palatului lor de pe via de la Nova, de câte ori trecea pe acolo, încetinea pasul ca să poată admira grădinile întinse, împodobite cu sculpturi antice grecești și romane, și să studieze arhitectura lui Alberti, care proiectase impunătoarea construcție. Tedesco, adevărat suflet al grupului, dirijuia în calitate de șef descărcarea materialelor, mânându-i ca vântul pe ucenicii de 13 ani. Michelangelo intră pe ușile de bronz cu un sul deschis în brațe și rămase pe loc, trăgând în piept aerul răcoros încărcat cu miresme de tămâie. Biserica se întindea înaintea lui în forma unei cruci egiptene de peste 300 de picioare lungime, cu cele trei arcade ogivale ascuțite și cu șirurile de coloane mărețe, așezate una față de alta la o distanță ce descreștea treptat pe măsură ce se apropiau de altarul principal, în spatele căruia lucrase ghirlandaio cu ucenicii săi în ultimii trei ani. Pereții laterali erau acoperiți cu picturi în culori vii. Deasupra capului era prins crucifixul din lemn al lui Giotto. Se îndreptă încet spre naosul principal, Gustând frumosul la fiecare pas, că cerea acolo o adevărată călătorie prin arta italiană. Giotto, pictor, sculptor, arhitect, descoperit, așa cum spunea legenda, de cimabuie desenând pe stânci în timp ce păștea oile, pentru ca, adus în atelierul acestuia, să devină eliberatorul picturii de sub întunecata amorțire a influenței bizantine. Giotto. A fost urmat timp de 90 de ani de nenumărați imitatori până când și Michelangelo a avut exemplul viu chiar aici, în stânga bisericii, văzând strălucitoarea lui Sfântă Treime. Apăru Masaccio, numai Dumnezeu știe de unde, început să picteze și întreaga artă florentină renăscu. Pe cealaltă parte a navei centrale a bisericii, spre stânga, Văzut un crucifix de Bruneleschi, capela familiei Strozzi cu frește și sculpturi de frații Orcania, fațada altarului principal cu bronzurile lui Ghiberti și apoi, ca o încununare a acestei depline măreții, capela familiei Rucelai, ridicată de străbunii mamei sale la mijlocul secolului al XIII-lea, când făcuseră avere datorită unuia dintre ei care adusese tocmai din Orient, Secretul fabricării unei frumoase vopsele purpurii Michelangelo nu fusese niciodată în stare să se hotărască a urca cele câteva trepte ce duceau spre Capela Rucelai Cu toate că aici se aflau cele mai alese comori de artă din Santa Maria Novella Fără să fie convins că ai lui aveau dreptate, totuși un fel de lealitate față de ei îl ținuse departe Acum, când depindea mai puțin de familie și urma să lucreze aici, în Santa Maria Novella, căpătase oare dreptul de a intra? Să intre fără a se simți un intrus în lăcașul acestei ramuri a familiei, care după moartea mamei lui rupsese orice legături cu ei, nepăsător de soarta celor cinci fii ai Francesca Rucelai del Sera, fica Mariei Bonda Rucelai? Puse jos sulul deschițe și urcă fără grabă treptele Intrând în capelă, dădu cu ochii de madona lui Cimabue Și căzu în genunchi, căci acesta era lăcașul de închinăciune Unde mama lui se rugase toată tinerețea ei Și unde se închinase apoi în zilele de sărbătoare Împreună cu întreaga familie Lacrimile îl usturară, apoi îi năpădiră ochii Fusese învățat să spună rugăciun. Dar el rostise cuvintele doar mișcând buzele încet. Acum îi veneau de la sine, de undeva dinăuntrul său. Se ruga frumoase fecioare sau mamei lui. Era oare vreo deosebire? Nu se să ea atât de mult cu sfânta fecioară din fața lui? Amintirile nelămurite pe care le avea despre ea se contopeau cu cele despre fecioara Maria. Se ridică, se apropie de o statuie a Sfintei Fecioare și își plimbă tulburată degetele lungi, osoase, peste faldurile de marmură. Apoi se întoarse și părăsi capela. Se opri un timp în vârful scărilor, gândindu-se la deosebirea dintre cele două familii ale sale. Cei din familia Rucelai înălțaseră această capelă în jurul anului 1265, Cam în aceeași vreme, când familia Bonarotti își agonisise averea. Rucelai Rucelae știu să-i recunoască pe cei mai desăvârșiți maestri, socotiți drept deschizători de drumuri în arta lor. buie în pictură cam pe la sfârșitul secolului al XIII-lea și Nino Pizano în 1365. Chiar și acum, în anul 1488 se aflau într-o întrecere prietenească cu familia medicii în achiziționarea sculpturilor în marmură care erau scoase la iveală cu prilejul săpăturilor din Grecia, Sicilia sau Roma. Cei din familia Bonarotti nu ridicaseră niciodată o capelă. Toate familiile înstărite făcuseră asta. Ei de ce nu? În spatele altarului îi putea vedea pe tovară și lui urcând materialele pe schele. Motivul să fi fost oare că Bonaroti nu erau și nu fuseseră niciodată credincioși? Totuși, vorba lui Lodovico era presărată cu unele expresii religioase, iar Mona Alessandra spusese despre fiul ei. Lodovico recunoaște toate preceptele bisericii, chiar dacă nu le respectă. De la Bonaroti fusese întotdeauna greu de smuls un florin. La ei, viclenia născută în privința strângerii banilor Se îmbina de minune cu grija aprigă de a-i păstra Oare numai dorința de a băga banii în case și pământ Singurul izvor adevărat de îmbogățire după părerea unui toscan Îi împiedicase pe roti să cheltuiască vreodată măcar un scudo pentru artă? Michelangelo nu-și putea aminti să fi văzut vreo pictură sau sculptură cât de neînsemnată în casa unui Bonarotti. Părea un lucru cu totul nefiresc la o familie înstărită ce trăia de 300 de ani, în cel mai vestit leagăn al artelor din lume, la Florența, unde chiar și cei cu mijloace mai modeste aveau în casele lor lucrări religioase de valoare, moștenite din tată în fiu. Întoarse capul, ca să mai privească odată pereții acoperiți de frește din capela Rucelai, Dându-și seama cu mâhnire că bonarotii nu erau numai zgârciți Ei erau dușmane artei pentru că îi disprețuiau pe cei ce o creează Un al lui Bugiardini, cocoțat sus pe schiele, îl trezi Băgă de seamă că treaba mergea ca pe roate Bugiardini întinsese cu o zi înainte un strat gros de mortar pe perete Scrijelind suprafața pentru a o face zgrunțuroasă Acum, tencuia cu mortal subțire partea ce urma să fie pictată în ziua aceea. Împreună cu Cieco, Baldine și Tedesco, ridicară cartonul, ținându-l aproape de peretele umezit. Ghirlandaio punctă cu praf de cărbune contururile siluetelor pe tencuia la proaspătă, apoi le făcu semn să dea cartonul deoparte. Tinerii ucenici, coborâ rătârâși de pe schelă, numai Michelangelo rămase să ia seama cum își prepara meșterul culorile minerale în ulcele cu apă, cum storcea pensula între degete și se apuca de lucru. Trebuia să picteze cu multă siguranță și iuțeală, căci lucrul urma să fie terminat până seara, înainte de a se usca mortarul. Dacă întârzia, mortarul rămas nepictat, S-ar fi întărit din pricina curentului din biserică, și acele părți s-ar fi pătat și ar fi mucegăit. Dacă nu îi butea să socotească bine cât anume putea să lucreze în ziua respectivă, stratul de mortar rămas nepictat se usca și trebuia dat jos a doua zi de dimineață, lăsând o urmă vizibilă. Retușarea era oprită, întrucât culorile adăugate cuprindeau o substanță gelatinoasă care ar fi pătat ori ar fi negrit fresca. Urcat pe schelă cu o găleată de apă, Michelangelo stropea ca să o păstreze umedă partea ce urma să intre sub pensula anaripată a lui Ghirlandaio. Înțelese pentru un oară, adevărul zicalei că fresca nu e o treabă pentru fricoși. Îl urmărea pe Ghirlandaio cum se avânta plin de curaj înainte, zugrăvind fata cu coșul plin de poame pe cap, cu rochia pe atunci la modă, cu fusta umflată, care le făcea pe tinerele florentine să semene cu niște matroane însărcinate. Lângă el stătea Mai Nardi, pictând pe cele două mătuși mai vârstnice, molâi, ale familiei Tornaboni, venite în speție la Elisabeta. Benedetto, cocoțat tocmai sus în vârful schelei, pictat avanul cu grinzi încrucișate, anunțit decorate. Granacci avea de lucrat la fata din mijloc, din planul 2, care aducea o tavă Elisabetei. David o pregătea pe Elisabeta, rezemată de tăblia de lemn bogat sculptată a patului. Bugiardini, căruia i revenise fereastra și canatul ușilor, îl chemă pe Michelangelo lângă el, zvârli din deget ca să împroaște apa pe zid. Apoi se dădu înapoi plin de admirație față de ferăstruica pe care o terminase dezugrăvit deasupra capului Elisabetei. Ai văzut de când ești o fereastră mai frumoasă?" întrebă el. Strașnică bugiardinii!" răspunse Michelangelo, mai ales partea goală, unde se vede prin ea. Bugiardini își cercetă opera nedumerit, dar mândru. Cum, îți place și partea aceea?" Ciudat, nici n-am pictat-o încă. Clipa hotărâtoare fu când Ghirlandaio, însoțit de Mainardi, zugrăvi pe fată, încântătoarea Giovanna Tornaboni, înveșmântată ales cu cele mai scumpe mătăsuri și juvaieruri florentine, uitându-se țintă la Ghirlandaio și vădind o deplină nepăsare atât față de Elisabeta, ce sta rezemată de tăblia în alta a patului, cât și față de micuțul Giovanni, a lăptat la sânul unei alte frumuseți Bonii, ce ședea pe marginea patului Această parte a peretelui le luă cinci zile de muncă încordată Doar lui Michelangelo nu-i se dădea voie să picteze Era chinuit de gânduri pe de o parte, era încredințat că, deși venise în atelier doar de trei luni, se pricepe să lucreze pe perete tot atât de bine ca și ceilalți lucenici de aceeași vârstă cu el. Dar, în același timp, o voce untrică îi spunea că toată această forfotă înfrigurată n-are nimic comun cu el.